11. fejezet Végre megtörte valami a szomjúság tengerének jellegtelen simaságát. Apró, de ragyogó fényszikra arra szólt át a látóhatáron, és miközben a porszánok előre rohantak, lassan a csillagokig kúszott. Majd csatlakozott hozzá még egy és egy harmadik. Az elérhetetlenség hegyeinek csúcsai felemelkedtek a holt szegéjén. Mint rendszerint most se lehetett megállapítani távolságukat, Lehettek volna néhány lépésnyire lévő kiskövek is, vagy akár nem is a hold részei, hanem valami óriási csipkés tájék több millió kilométerre kint az űrben. A valóságban ötven kilométerre voltak. A porszánoknak fél óra alatt oda kellett érniük. Tom Lawson hálásan nézett rájuk. Most már elfoglalhatta valamivel a szemét és az agyát. Úgy érezte megbolondulna, ha sokkal tovább kellene bámulni azt a láthatólag végtelen síkságot. Bosszankodott magán, hogy ennyire logikátlan. Tudta, hogy a látóhatár valójában nagyon közel van, és hogy az egész tenger csupán egy kis része a hold voltak éppen csekély felszínének. Mégis, amint ott ült űrruhájában, láthatólag sehová sem tartva, felidéződtek benne azok a lidésznyomások, amelyekben az ember teljes erővel küzd azért, hogy valami rettenetes elől elmeneküljön, de tehetetlenül földbe gyökerezik a lába. Homnak gyakran voltak ilyen álmai, még rosszabbak is. De most már láthatta, hogy haladnak, és hosszú, fekete árnyok nem fagyott hozzá a földhöz. A detektort az emelkedő csúcsokra irányította és erős reakciót észlelt. Úgy volt, ahogy várta. A sziklák majdnem forponton voltak, ahol a nappal szembe kerültek. Bár a holdnap még alig kezdődött el, a hegyek már lángoltak. Sokkal hűvösebb volt itt lent tenger szinten. A felszíni por legmagasabb hőmérsékletét csak délben fogja elérni, és addig még hét nap. Ez volt az egyik legkedvezőbb körülmény, mert bár a nap már elkezdődött, meg volt az esélye, hogy valami halvány hőnyomot talál még. Húsz perccel később már a hegyek uralták az égboltot. A szánok sebességét a felére csökkentették. Nem akarunk túlszaladni a nyomokon, magyarázta Laurence. Ha figyelmesen néz, pontosan az alatt a kettős csúcs alatt jobbra látni fog egy sötét, függőleges vonalat. Megvan? Igen. Ez az a vőszoros, amely a krátertóhoz vezet. Az a hőfót, amelyet maga felfedezett három kilométerre nyugatra van tőle, úgyhogy innét még mindig nem láthatjuk, mert a horizont alatt van. Milyen irányból akarja megközelíteni? Lapszon gondolkodott. Északról vagy délről kellene... Ha nyugatról, akkor azok a lángoló szikrák kerülnének a látótérbe, a keleti megközelítés pedig még lehetetlenebb, mert szembe kapnák a felkelő napot. Forduljunk éjszaknak, mondta, és tájékoztassanak, amikor a helyszíntől két kilométerre vagyunk. A szánok ismét felgyorsultak, Bár nem volt remény arra, hogy egyelőre bármit is találnak, elkezdte letapogatni a tenger felszínét oda-vissza. Ez az egész kutatóút egyetlen feltevésen alapult. Azon, hogy a por felső rétegei általában átlagos hőmérsékletűek, és hogy minden hőmérsékleti rendellenességnek az ember az okozója. Hát ez a feltételezés hibás. Hibás volt, teljesen elszámította magát. A képernyőn a tengersarka fény árnyék mintának látszott, helyesebben a meleg és a hideg váltakozásának. A hőmérséklet különbségek csak a fog tört részeinek mutatkoztak de a kép reménytelenül zavaros volt. A legkisebb esélyük sem volt arra, hogy ebben a űrzavaros hőzúhatagban megállapítsák egyetlen hőforrás helyét. Nehéz szívvel nézett fel Tom Lufson a képernyőről, és szkeptikusan bámult végig a portengere. Szabad szemmel teljesen le jellegtelen, ugyanaz a monoton szürkeség, mint mindig. De infravörössel nézve olyan foltos, mint a tenger egy felhős földi napon, amikor a vizet, a napfény és az árnyék szüntelenül változó mintáit tarkítják. Itt azonban nem voltak felhők, hogy árnyékot vessenek erre a sivártengerre. Ennek a tarkaságnak bizonyára másokai voltak. Bármi legyen is az, Tom sokkal jobban meg volt döbbenvesem, hogy tudományos magyarázatot keressen. Megtette ezt az egész holdutazást, kockáztatta a fejét és az eszét ezzel az őrült szágoldással és végül a természet valamilyen a romba döntheti gondosan kitervelt kísérletét. A lehető legnagyobb szerencse volt, ami egy tudóst térhet, Sajnálta magát. Néhány perc múlva eljutott odáig, hogy sajnálni kezdje a szeléni fedélzetéreket embereket is. Szóval, mondta az origa kapitánya túlzott nyugalommal, szeretne leszállni az elérhetetlenség hegyei. Nagyon érdekes ötlet. Spencer világosan látta, hogy Enzon kapitány nem veszik komolyan. Valószínűleg azt hiszi, valamiféle őrült firkásszal van dolga, akinek fogalma sincs a tervével járó problémákról, így is lett volna fél nappal korábban, amikor az egész még csak ködös állam volt. De most minden információ a kezében van, és pontosan tudja, mit akar. Hallottam azzal dicsekszik kapitány, hogy le tudná tenni ezt a hajót bármilyen adott ponttól egy méternyire, így van? Hát... Egy kis kompjúteres segítséggel. Ennyi elegendő is, most vessen egy pillantást erre a fényképre. Mi ez? Glasgow egy esős szombat este? Sajnos túlságosan fel van nagyítva, de mindazt mutatja, amit tudni akarunk. Ennek a területnek a nagyítása pontosan a hegység nyugati csúcsa alatt. Néhány órán belül kapok egy sokkal jobb másolatot és egy pontos kontúrtérképet. A holtérképészet már rajzolja a kartotékjaiban lévő fotók alapján. Szerintem van itt egy széles kiszögellés. Elég széles ahhoz, hogy akár egy tucat hajó leszálljon. És elég sima, legalábbis itt meg itt. Így egyáltalán nem lesz nehéz leszállnia. Hát, lehet, hogy műszaki probléma nem is lenne, de van valami elképzelése arról, hogy mennyibe kerülne? Ez az én dolgom, kapitány, illetve az ügynökségenél. Szerintünk megéri, ha a sejtelmen beigazolódik. Spencer jóval többet is mondhatott volna, de a jó kereskedő soha nem mutassa ki, milyen nagy szüksége van a másik áruljára. Ebből itt könnyen lehet az évtized riportja. Az első űrmentési művelet a szószoros értelmében tévékamerák szeme láttára. Volt már elég baleset és szerencsétlenség az űrben, az éga megmondhatója, de hiányzott belőlük a drámaiság és feszültség. Akikkel megtörténtek, azonnal meghaltak, vagy mire felfedezték, sorsukat megmentésük reménytelenné vált. Az ilyen tragédiákból születhettek főcímek, de nem az emberi érdeklődést ébren tartó szenzációs történetek, mint aminek a lehetőségét itt most megérezte. Nem csak pénzről van szó, mondta a kapitány, bár a hangjából érezni lehetett, hogy minden egyéb kisebb jelentőségük. Még ha a főnökségem beleegyezik is, külön engedékel a földoldal űrellenőrzéstől. Tudom, valaki már dolgozik ez ügyben. El lehet intézni. És mi lesz Lojdékkal? A biztosításuk nem terjed ki ilyen kis kiruccanásokra. Spencer áthajolt az asztalon, hogy ledobja a bombát. Kapitány, mondta lassan. Az Interplanet News felajánlja, hogy biztosítékként akkora összeget tesz le, amely a hajó biztosítási értékének megfelel. Amiről történetesen tudom, hogy 6.425.050.000 sterling dollár. Enzo kapitány kettőt hunyorított, és egész magatartása nyomban megváltozott. Elgondolkodva töltött magának egy másik pohárral. Nem hittem volna, hogy valaha is hegymászásra adom a fejem, mondta. De ha maguk olyan bolondok, hogy leszúrkoljanak millió estőlcsit, akkor hegyek! – Szijjétek a szívem! Férjének nagy megkönnyebbülésére Mrs. Schuster kihallgatását az ebédre való tekintettel félbeszakították. Ugyancsak bőbeszédű hölgynek mutatkozott, láthatólag élvezte a nyilván évek óta első lehetőséget, hogy felhúzhatja a zsilipeket. Pályája nem ívelt valami magasra, amikor a sors és a csikágói rendőrség hirtelen véget vetett neki, de csak vitte valamire, és sok nagy előadót ismert a századfordulótáján. Visszaemlékezései nem egy idősebb utasnak visszahozták saját ifjúkora emlékeit és a 90-es évek népszerű dallamait. Azon vették észre magukat, hogy az egész társasággal elénekelteti az örökzöld Skafander Blues-t. Az űrparancsnok véleménye szerint Mrs. Schuster a hangulatteremtés szempontjából annyit ért, mint a saját súlya aranyban, ami nem csekéség. Ebéd után, amelyet a lassú bevőknek sikerült félórára elnyújtani azzal, hogy minden falatot ötvenszer megrágtak, ismét neki fogtak az olvasásnak. A narancs és az alma pártfogói végül is szótöbbséggel győztek. Mint hogy a téma angol volt, úgy vélték, Mr. Berett az egyetlen alkalmas ember erre a feladatra. Ő élénken tiltakozott, de lehurrokták. Nem bánom, mondta vonakodva. Kezdjük el! Első fejezet Dury Lane 1665 Tény, hogy a szerző nem vesztegette az idejét. A harmadik oldalon Sir Isaac Newton már a nehézkedés törvényét magyarázta Green asszonynak, aki a maga részéről célzásokat tett arra, hogy szívesen viszonyozná az előzékenységét. Azt, hogy a hála milyen formába fog megmutatkozni, Petheris Harris könnyen kitalálhatta, és szívesen meg is hallgatta volna, de szólította a kötelesség. Ez a szórakozás az utasoké, A személyzetnek dolgoznia kell. Van még egy vésztartalékre, kesz, amelyet nem nyitottam ki, mondta Miss Wilkins. Mihelyest a légzsilip ajtaja halkan döngve becsapódott mögöttük, és Mr. Barrett gondosan formált szavai elhaltak. A kex és a fogytán van, de a szárított hús kitart egy darabig. Nem lep meg, felelte Úgy látszik kezdik unni. Lássuk csak azokat a leltári íveket. A sztjuárdesz átnyújtotta a gépet lapokat, amelyeken most sok ceruza díszelget. Ezzel a dobozzal kezdjük. Mi van benne? Szappan és papírtörölközök. Hát ezt alig ha elhetjük meg. És ez? Cukorka. Az ünnepségre tartogatom majd, hogyha megtalálnak bennünket. Jó ötlet, de talán kiadhatna egy keveset belőle már ma este. Minden utasnak egy szem lefekvés előtti csemege. És ez? Ezer cigaretta. Vigyázzon, hogy senki meg ne lássa. Bár nekem sem mondta volna, fanyarmos, hogy küldött szú felé, és már is a következő tételhez fordult. Nyilvánvaló volt, hogy az étel nem fog nagyobb gondot okozni, de mindennek nyoma kellett, hogy legyen. Ismerte a főnökség módszereit. Miután megmenekülnek, előbb-utóbb valamelyik emberi vagy gépi hivatalnok ragaszkodni fog ahhoz, hogy szigorúan számot adjanak mindenről. Miután megmenekülnek. Valóban hisz abban, hogy így lesz. Több mint két napja eltűntek, és a legcsekélyebb jelesen volt annak, hogy bárki is keresni őket. Azt nem tudta, milyen jelei lehettek volna, de várt valamit. Csöndesen töprengve áldogált, míg Szú idegesen meg nem kérdezte. – Mi van, Pet, valami baj van? – Ó, de hogy csúfolodott! Öt perc múlva befutunk a bázisra. Kellemes út volt, nem de? Szú hitetlenül bámult rá, aztán kigyúlt az arca és a szeme könyvbe lábadt. – Sajnálom! – visszakozott Pet bűntudatosan. – Nem akartam bántani. Nagy megrázkodtatás volt mindkettőnk számára, és maga csodálatosan viselkedett. Nem is tudom, mi csináltunk volna maga nélkül szó. A lány kifújta az órát, és kicsit elmosolyodott. Nem történt semmi. Egy darabig mindketten hallgattak, majd hozzátette. Igazán azt hiszi, hogy ki fogunk mászni ebből? Pet tehetetlenül széttárta a karját. Ki tudhatja? Minden esetre az utasok kedvéért bizakodónak kell látszanunk. Abban biztosak lehetünk, hogy az egész hold bennünket keres. Nem tudom elhinni, hogy sokáig tart még. De ha megtalálnak is minket, hogyan szednek ki? Petszeme a külső ajtóra tapadt, mindössze néhány centiméterre. Megérinthette annélkül, hogy a helyéről elmozdul, és ha kikapcsolja a biztonsági ezt, ki is tudta volna nyitni, mert befelé nyílt. Ennek a vékony acéllapnak a másik oldalán nem tudni hány tonna por van, amely nyomban befolyna, mint a vízes hajóba. Milyen magasan van felettük a felszín? Ez a kérdés azóta aggasztotta, hogy alámerültek, és semmilyen módja nem volt arra, hogy megállapítsa. Szú kérdésére sem tudott válaszolni. Nehéz volt másra gondolnia, mint arra a lehetőségre, hogy megtalálják őket. Ha ez megtörténik, akkor biztosan meg is mentik őket. Az emberiség nem hagyja őket meghalni, ha még élnek, amikor felfedezik őket. De ez a vágyak érvelése volt, nem a logikáé. A múltban több száz esetben kerültek csapdába férfiak és nők épp úgy, mint ők most, és nagy nemzetek összes erőforrása kevés volt ahhoz, hogy megmentsék őket. Bányászok ragadt a komlások mögött, tengerészek elsüllyedt tenger alatt járókban, és főleg rossz pályára került hajók utasai. Gyakran beszélhettek barátaikkal és rokonaikkal egészen a legvégső pillanatokig. Így történt mindössze két évvel ezelőtt is, amikor a Cassio a fő hajtóműve elromlott, és minden kizúduló energiája csak arra irányult, hogy elszakítsa a naptól a hajót. Most már messze kint van a kanapusz felé fordulva, az űrjárművek egyik legfontosabb kimért pályáján. A csillagászok előre kijelölhették az útját pár ezer kilométeres eltéréssel az elkövetkezendő millió évre. Ami bizonyára nagy vigasz volt a legénységnek, amely most fáraóként is időtálló sírban nyugodhatott. Pet erőszakkal elszakította gondolataid ettől a különösen terméketlen látomástól. Szerencséjük még nem hagyta elő őket, ilyenkor jobb farkas nem emlegetni. Fejezzük be a leltározást, hallani akarom, hogyan boldogul a Sir isaac -kel. Ez sokkal kellemesebb gondolatsor volt, különösen akkor, ha az ember ilyen közel áll egy nagyon vonzó és hiányosan öltözött lányhoz. Ilyen helyzetben, gondolta Pet, a nőknek van egy nagy előnyük a férfiakkal szemben. Szú még mindig csinosan festett, jó lehet ebben a trópusi öltözékben nem sok maradt rajta ugyancsak csinos egyenruhájából de ő, mint valamennyi férfi a szeléné fedézetén egyre kényelmetlenebből érezte magát a háromnapos, az izzadságtól viszkető szakállával. Szun nem látszott, hogy zavarná a borostal, bár a férfi nem szillenelte tovább a munkát, és olyan közel nyomult hozzá, hogy a sörték az arcát dörzsölték. Viszont semmiféle lelkesedést sem mutatott, csak áltotta félig nyitott rekeszelőt, mintha várta volna ezt, és egy csöppet sem volt meglepve. Lehangoló reagálás. Néhány másodperc múlva Pet el is húzódott. Azt hiszem, a féle gátlástalan csirkefogónak tart, morogta, aki megpróbálja kihasználni a helyzetet. Nem kifejezetten, felelte Szú, elég fáradtan elnevette magát. Egy lány se bánja, ha a férfi elkezd közeledni hozzá, csak nem akarja abba hagyni. Akarja, hogy abba hagyja? Mi nem szeretjük egymást, Pet. Számomra ez nagyon fontos még most is. Még akkor is fontos lenne, ha tudná, hogy soha nem kerülünk ki innét. A lánya homlokát ráncolva töprengett. Nem vagyok biztos benne, de maga mondta. Fel kell tételeznünk, hogy meg fognak találni, ha nem, akár rögtön fel is adhatjuk a játszmát. Bocsásson meg, mondta Pet. Ilyen körülmények között nem akarom. Annál sokkal jobban kedvelem. Örömmel hallom, én is mindig szívesen dolgoztam magával. Tudja, már sokszor átmentem volna más munkára. Nagy pek, hogy nem tette meg. A válj rövid rohama, amelyet a közelség, a magány, a hiányos öltözék és az érzelmi feszültség kertet benne már elmúlt. Most megint pessimista, mondta Szú. Látja, ez a maga nagy baja. Hagyja, hogy a dolgok letörjék és nem tart ki eléggé az álláspontja mellett. Bárki kimozdíthatja. Pet inkább meglepetéssel, mint bosszúsággal szemléltem. Fogalmam sem volt, mondta, hogy pszichológiai vizsgálatokat folytatott velem kapcsolatban. Nem is, de ha az embert érdekli valaki, és együtt dolgozik vele közben, meg is ismeri, nem? Nos, én nem hiszem, hogy az emberek azt csinálhatják velem, amit akarnak. Nem? Hát ki vezeti most ezt a hajót? Ha az űrparancsokra gondol, az egészen más. Ő ezerszer alkalmasabb a vezetésre, és tökéletesen korrekt is volt, mindig kérte az engedélyemet. Most már ezzel sem zavarja magát. Mindegy, nem ez az egyetlen. Nem örül annak, hogy átvette a vezetést? Pet néhány másodpercig gondolkodott, aztán mogorván, de tisztelettel pillantott szúra. Lehet, hogy igaza van. Sosem törődtem azzal, hogy teljes súlyjal bedobjam magam, vagy hogy erősítsem a tekintélyemet, ha egyáltalán van. Gondolom ezért is vagyok egy holtbuszsofőrje, nem pedig egy űróceán járó parancsnoka. Most már kicsit késő vármit is tenni az ügyben. Még harminc sincs. Nagyon kedves, harminc kettő vagyok. Mi herészek még öregen is elég fiatalnak látszunk. Addigra általában csak ez marad nekünk. 32 éves és nincs állandó barátnője. Aha, gondolta Pet. Sok minden van, amit mégsem tudsz rólam. De nem volt értelme megemlíteni Clarissát és kislakását Kopernikus City-ben, amely most oly távolinak tűnt. Vajon mennyire izgatja ez az eset Clarissát éppen most? Jó lett volna tudni. Vajon melyik fiú igaztalja? Szónak talán igaza van végeredményben, nincs állandó barátnő. Nincs Ivon óta, annak pedig öt éve. Uramisten, már hét éve. Azt hiszem, jobb várni, mondta. Majd egy szép napon megállapodok. Lehet, hogy akkor is azt fogja mondani, amikor már negyven vagy ötven éves lesz. Ó, sok űrhajós jár így. Nem állapodtak meg, amikor ideje lett volna, aztán már késő. Nézze meg például az űrparancsnokot. Mi van vele? Kezdem unni a témát. Az egész életét az űrben töltötte. Nincs családja, nincsen egy gyerekei, a föld nem sokat jelent neki, hogy kevés időt töltött ott, egészen elveszettnek érezhette magát, amikor elérte a korhatárt. Ez a baleset valóságos Isten áldása neki, és ő ezt élvezi. Bájék egészségére. Megérdemli. Boldog leszek, ha tized annyit tehetek, mire elérem a közőkorát. Ami még nem látszik nagyon valószínű leke pillanatban. Petra ráébredt, hogy még mindig kezében tartja a leltári íveket. Teljesen megfeledkezett róluk. Undorral nézett rájuk. Térjünk vissza a munkához szólt gondolnunk kell az utasokra. Ha sokkal tovább maradunk itt felelte Szú az utasok elkezdenek találgatni felőlünk. Közelebb járt az igazsághoz, mint gondolta.